Пролунав тихий тріск, кущ опинився в моїх руках. Я замахав руками, намагаючись не дати тілу відділитися від стіни, але було пізно. По зрадницькому зіскочили носаки черевиків. Подих застряг у моїх грудях. Я досі намагався за щось ухопитися, аж ось поросла травою стіна раптом стріпко кинулася нагору. «Усіх підвів», – чомусь подумав я. «Віру, Ельзу і навіть Ірму! Я всіх підвів!» Промайнувши, ця думка стиснулася в мене до крихітної розпеченої вуглинки. Як уперше на американських гірках, коли жах втискає тебе в рамки, тут і зараз, кожної конкретної секунди, не даючи можливості не лише думати, але й усвідомлювати. Тільки на гірках ти знаєш, що все буде добре. Я знову міг бачити небо, Далеко вгорі. Мене остаточно перекинуло спиною вниз. Вона схопила мене за лямку розвантажувального жилета і притиснула до стіни. Я й далі ковзав, і шорсткі краї стільника обдерли мені губий ніс, а потім завис. Тієї ж секунди міцно вчепився за перетинки, миттєво знайшовши опору ногам. Паніка спалахнула жовто-гарячими язиками полум'я, Розтікаючись по тілу, лоскотливим бажанням діяти. «Стоїш?» – звідки здалеку пролунав Ірмен голос. «Так», – відповів я, Мені треба відпочити». І перш ніж вона щось сказала, я, дивуючись власній спритності, поліз праворуч вгору до найближчого отвору в стіні стільника. Страх зробив мене чіпким, як ящерка, і навіть нечутлива права не могла сповільнити мій темп. Через кілька секунд легко пробрався у вузький лаз і одразу впав поверх гнізд у такій самій кімнаті з вікном, як та, через яку ми війшли. «Живий! Я живий!» Кров стікала по губах і здавалася солодкою на смак. Я сплюнув. Якийсь час просто лежав, відчуваючи, як кров збирається на підборідді теплими краплями і намагався придушити, Непогамовне бажання кричати «Адреналін! Це просто адреналін!» Зашурхотіла одягом Ірма, притискуючись у слід за мною. Я заплющив очі, усвідомивши, що в голові запаморочилося, і якийсь час просто лежав. Ірма мовчала. Серцебиття пульсувало у вухах і було єдиним звуком та єдиним відчуттям ще хвилини зодві а потім я став потроху повертатися до реальності. Прийшов біль в обдерті губи. Стукид серця більше не глушив навколишніх звуків, і я почув, як в одному з гнізд десь біля моєї голови щось заплюскотіло, про всяк випадок сів. Права кисть нила від напруги, і я почав розтирати її, притиснувши до грудей. «Ти як?» – заклопотано спитала Ірба. Дивлячись, із чим порівнювати. Якщо зважити, що живий, чудово. До речі, дякую. Вона проігнорувала подяку. Насупилася, взяла мене за підборіддя і подивилася в очі. Ти потрібен мені. Сама я не виберуся. Розумію. А з тобою на плечах тим більше. Я буду обережний, Ірму. Рука зіслизнула. І... Але вона не слухала. Без додаткових пояснень, Ірма дістала пластиковий флакон і простягнула мені. «Зараз?» Мені хотілося бодай трохи відтягнути цей момент. «Ми не знаємо, що на нас чекає, а ти стаєш тягарем!» Це було жорстоко. «Але боюся справедливо. Може, хоча б до вечора почекаємо?» «Ні!» – хитнула головою Ірма. «Добре було б, якби ти ще вчора закинувся. Якщо взяти до поваги...» що для тривалого ефекту потрібен час. До уваги, ледь чутно пробурмотів я. Може, її правда, бо я, наче той засуджений на смерть з анекдоту. Сигару, пропонує йому Кат перед стратою. Хочете, щоб я помер від раку? Швидше, поквапала Ірма. Це стрімне місце, м'яко кажучи, дуже стрімне. І вона тицнула мені флакон. Одне натискання і Ну. Він був теплий від її тіла, ніби живий. Завжди не тисни так на мене, дай кілька секунд подумати. Кров знову зібралася в мене в роті, і я сплюнув. Ні! Вона раптом подалася вперед і вдарила мене долонькою по губах. Не можна кров'ю! Ірма стала оглядати підлогу, намагаючись побачити, куди потрапив мій плювок. І тут... Її очі округлилися. От гівно собаче! Річ була вже не в плювку. Кров натекла в одне з гнізд, ще коли я приходив до тями, лежачи на животі. І тепер Ірма дивилася туди, як на ворота в пекло. Скільки ми тут, хвилину? Це був не вигук, а запитання, і, судячи з її інтонації, від відповіді залежало дуже багато. «Або три?» – непевно сказав я. «Валимо!» – вона схопилася на ноги. «Вони зараз вилопляться!» «Добре!» – я підвівся і відразу зрозумів, що переоцінив свої сили. «Усе тіло – гуло від напруги. Руки після надлишку адреналіну тремтіли, коліна були ватяні». «Це гніздо смертожуків!» – сказала вона, дивлячись мені просто в очі. «Усе це!» Колонія личинок. У кожному гнізді теплокровна тварина. Паралізована, але жива. Личинка жере її, аж поки виростає, а потім вилазить через рот. Але вона занадто велика, щоб пролізти. Хазяїн помирає саме в цей момент. Що ти плетеш, Ірмо, нафіга це зараз? Щоб ти усвідомив, що з тобою буде. Цієї пори року личинки саме дозріли. «Свіжа кров змусить вилізти. Якщо ми тут три хвилини, у нас є ще стільки ж або менше. А потім гнізди відкриються і звідти полізуть молоді жуки. То валимо!» «Ти не зможеш, дурбецело, не розумієш? Нас доженуть і зроблять інкубатором для нових личинок. У нас мало патронів. Ти чуєш чи ні?» Вона важко дихала, як після бігу, дивлячись на мене з лютю і жалістю водночас. Потім вихопила з моєї руки пластиковий флакон і тицнула до самого обличчя. Ну, закричала вона, ще майже хвилина потрібна, щоб подіяло. Я взяв флакон, але все ще зволікав. Будь ласка, сказала Ірма, це як сильний допінг, і це твій шанс. Десь під ногами гучно ляснуло. Кришка одного з гнізд луснула, і дві пари чорних. Хіти нових лап одразу вчепилися за край. Ірма вихопила пістолет і вистрілила в гніздо, а я рішуче встромив носик спрею собі в ніздрю. —